52. 94.8 Десь дуже далеко, і ця відстань повсякчас зростала, десяток людей взяли мантію жниці Анастасії і з любов'ю перетворили її на саван. Вони обережно її зашили, максимально можливо прикрасили, а потім поклали її в трюм. Єдиний бірюзовий саван посеред блідих полотен. Вона замерзла вже за кілька хвилин. «Ти не можеш просто там її залишити!» вулав Нациру Сарован. Ти хотів, щоб вона тут опинилася, ти хотів, щоб вона керувала, вона мені розповіла. Я знаю, сказав йому Цирус. Але як і шторм, я не можу порушити своє основне програмування. Мертвих оживлять, коли ми за 117 років прибудемо на тропіст 1 Є. Хоча люди думають вже перейменувати планету на Анастасію. Вона жниця. Це означає, що не зв'язана правилами, як решта мертвих. Вчора вона відмовилася від звання жниці. Це не має значення. Це пожиттєве призначення. «Женці можуть робити, що заменеться, навіть віддавати власні персні, але вони ніколи не перестають бути жентями!» «Зрозуміло», – мовив Цирус. «В такому разі я дозволю залишити її, її особистість. Я поверну її такою, як є, не вводячи в неї когось нового. За 117 років!» Рован ляснув кулаком у стіну. Штучна гравітація була легшою, ніж земна, тож сила удару насправді відштовхнула його назад. «На трапіста один є, лише три чверті гравітації Землі», – розповів йому Цирус. «Я підігнав наші оберти, щоб відтворити цю гравітацію, тож тобі варто бути обережним». «Я не хочу бути обережним! Я хочу бути там, із нею, точно як було у сховищі!» Тепер він не міг зупинити сльози. Його злило, що Цирус міг їх бачити. Він ненавидів Цируса, і Шторм, і Годарда, і всіх на Землі, хто до цього довів. «Я хочу бути з нею! Саме цього я хочу! Я хочу впродовж наступних 117 років бути замороженими з нею!» «Ти, звісно, можеш це обрати. Але якщо залишишся з нами, то існує значна ймовірність, що ти станеш ефективним лідером цього корабля. Зараз ти можеш думати інакше, але з часом люди змінять до тебе ставлення. Твоя присутність тут майже до нуля зменшить шанси катастрофічного суспільного колапсу. Я б дуже хотів, щоб ти залишився живим». «Мені насрати, чого ти хочеш!» Трюм затінили від сонця, тож температура його в місту була значно нижчою від нуля. Там також не було доступу кисню, тож будь-хто з тих, хто заходив, мусив одягнути скафандр. Рован спустився крізь шлюз у повному спорядженні та з шоломом, до якого приєднали ліхтарк. Їй було просто знайти. Він хотів до неї торкнутися, але в нього були товсті рукавички, і він не хотів відчути, якою вона стала твердою у своєму саванні. Він ліг неподалік від неї. Він міг зробити це повільно. Просто дозволити закінчитися своєму кисню. Але хіба ще у сховищі Сітра не говорила, що нестача кисню навіть гірша за гіпотермію. Гіпотермія дошкуляла, лише доки ти не перестанеш тремтіти і не здасися перед хвилею виснаження. Однак це буде не смерть від гіпотермії. Не в традиційному сенсі. Коли він відкриє свою маску, то водночас задихнеться і замерзне. Він не знав, чи буде боляче, але принаймні це буде швидко. Він довго там лежав. Він цього не боявся. Його вже взагалі нічого не лякало в смерті. А от Сітра ніяк не виходила у нього з думок. Вона не хотіла б, щоб він це робив. Насправді вона блютувала Вона б хотіла, щоб він був сильнішим. Тож він залишався там майже цілу годину, тягнучись до кнопки, щоб відкрити свою маску, а тоді знову і знову прибираючи руку. Тоді він нарешті підвівся, ніжно торкнувся краю сава савана Сітри і повернувся до царства живих. «Які в нас шанси туди дістатися?» – поцікавився у Цируса Роун. «Дуже сприятливі», – сказав йому Цирус. «94,2%. 94,8% тепер, коли ти вирішив залишитися живим». «Добре. Ось як це працюватиме. Я залишуся живим упродовж усіх 117 років, жодного разу не виходячи на нову фінішну пряму». «Складно, але можна виконати. Наприкінці тобі знадобляться ін'єкції на нітів та постійний нагляд». «Тоді, – продовжив Рован, – коли ти її відродиш, я вийду на нову фінішну пряму. Ти повернеш мене до віку, в якому я зараз». «Це взагалі не буде проблемою, хоча твої почуття можуть змінитися після 117 років. Цього не трапиться». «Визнаю, – сказав Сцирус, – вони майже, напевне, не зміняться. А збереження твоєї відданості навіть може зробити тебе ще ефективнішим лідером». Рован сів. Він був один у кабіні пілота. Тут більше ніхто не був потрібен. Інші, ким би вони не були, знайомилися одне з одним і з кораблем. Всі звикали до обмеженого середовища, до якого вони мусили адаптуватися. «Я вірю», – мовив Цирус, – «що ми з тобою станемо чудовими друзями». «Я тебе зневажаю», – сказав Рован. «Наразі так, але пам'ятай, я знаю тебе, Роване. Існує досить значна можливість того, що твоя ненависть триватиме не завжди». «Але поки», – кинув Рован, – «я справді насолоджуюся ненавистю до тебе». Цілком розумію, що змусила Рована ненавидіти цируса ще більше. Із глибоким сумом мушу повідомити, що верховний клинок Східної Америки Гаммерстайн захворів на те, що можна описати лише як віспу. Незмінна відсутність панівного клинка Годарда вказує, що його ми теж втратили. Враховуючи все це, я виводжу Західну Америку з об'єднаної цитаделі жінців Північної Америки, щоб ми могли піклуватися про власних померлих. Було б вельми спокуслово звинувачувати в цій глобальній атаці тоністів чи навіть сам шторм, проте зринули докази у формі втрачених записів жінця да вінчі, згідно з якими ця подія може бути міфічним запобіжником жінців-засновників. Якщо це так, навіть не уявляю, що вони думали, і, чесно кажучи, мені лячно навіть намагатися це уявити. Тим, хто страждає, бажаю швидкої кончини. Тим із нас, хто залишається жити, бажаю полегшення і сподіваюся, що наше спільне горе більше згуртує докупи людство. Її світлість – верховна клинкіння Західної Америки Мері Пікфорд, 16 вересня року Кобри.